Morgon! Tröka podcast. Hej. Mm. Nej men hej. Hej. Jag är väldigt trött. Det är på tok för tidigt för mig. Ja, nu får vi tagga igång här. Klockan är sju på måndag morgon. Ja. På tok vi... för tidigt för någon av oss. Mm, det tycker jag. Och så jag kommer jag fram till att det bara liksom mm när vi pratar här på vägen. Mm, mm, mm. Vadå? Nå jobbar vi så inte så lite. Mm. Mm. Vi kommer det ses av mig varandra imorgon. Jaha, när imorgon ja. Mm. Mm. Ja, läget mer tror jag. Ja, det är måndag morgon klockan 7. Eh. Hur kan det vara? Det kan inte vara så jävla mycket sämre än så här. Men det är, <laughs> <laughs> det är skitbra. Det är... Trojkan podcast. Jävlar vad morgon trött jag hade åt det. Det är ju lejde läget att vara med mig. Ja, är... jag var också trött för en hand timme sen, men jag börjar piggna till nu ändå. Hur är, ja. det, hur är det med Markus? Det är bra. Det är bra med mig. Det är lugnt. Jag är trött också väldigt trött. Det... Jag skulle inte jag jag är ledig så här på förmiddagen. Det känns extra kul att gå upp klockan 7. Fast jag tycker ändå det här är väl så nära ett morgonprogram i radio vi kan komma. Ja, precis. Bara, bara att det kommer ut på mindre... <laughs> på kvällen någon gång kanske. Och lite mindre så här runt vi har inte TV bolag heter TV Eh ingen TV, vi har ingen radioproduktion Nej, runt omkring. Precis, Nej, precis, och ingen TV-sändning. Och Åke har ditchat oss också. Ja, han är inte till att varför vi skulle träffas klockan 7 på morgonen var ju för att vi skulle ansluta med en ljudtekniker, men han är sjuk tyvärr då. <laughs> Så <laughs> vi får klara det själva och ni du vet ni hur det brukar gå. Ja, det. Vi går till helvete. Highway to hell. Eh äh, helgen då, fredag två. Då måndag. Måndag morgon. Ska vi. Mm. Äh, ska jag börja alltså? Kan vi ladda upp en bomben? Köra ni fyrninga bomber här. <laughs> men eh jo, det har varit lugnt. Jag har jobbat fredag lördag. Eh, varit ut och spela golf. Ha hunnit en axel, men det har väl inte hit att höra. Annars så jag... det inte hem idag eller i den här. Jag har haft en tråkig helg, mer eller mindre. Inget kändisspot inte, inte. Det kan vi men... nästan inte spela in? Nej, det var det jag tänkte säga. Det var det var därför jag inte går ikväll så här. <laughs> det finns ett litet problem. Nej, vad fan? Vad har jag gjort annars då? Jag var och rösta igår i och för sig. Mm. Så åsta kommer någonting. Ja, jag är med Johan, det pekar på mig. Jo, rösta. Absolut. Kan du säga vad du röstar på? Det måste ju kunna stå för. Ja, jag röstade blankt i kyrko- och förläkthege. Mm, stiftelse, vet du. Eh, sen röstade jag på Fisk faktiskt, fria liberaler i kyrkan eller vad de heter. Ja, och tredje? Ja, båda alltså båda jag röstade på båda. Ah, Okej. Okay. Eh och sen blankt också. Ja. Det var det, det blev. Jag gillar inte blanka rösten. Det ett, Ja, jag kände jag var inte nöjd. Luffinger till samhället. Jag var inte nöjd med något av alternativen. Det fanns ett så många mm. att välja på på tjeck och för fullmäkt mig, fullmäktige det. Det är inte och typ vänstern och så var det något smär. Vad heter de? För de heter ju inte vänstern, de heter någon så här. Äh... Nej, men heter väl Vänster vänst, Vänstern kyrkan. Ja, precis, det? något sånt där. De heter ju inte Vänsterpartiet inte. Ja, är... Men nej men och vad och du har ja, vi bant frågan så röstade du på då. socialdemokraterna på på det automatiska röster. Jag gillar inte det riktigt. Jag tycker det ja, men jag är förstår varför du gör det. Nej, röster. men jag förstår varför du gör. Blir ja. många gillar inte principen av att Vad ja, fan ska jag och jag tycker det. Allas röster är lika mycket värda. Ja, det ser jag inte någonting emot. Eh, Johan, vad röstade du på? Mm. mm. Röstade inte. Ni ni ni kom in fram ni kommer fram jag i fredags. Det vi, vi gick bra för Sverigedemokraterna då. Ja, jag, jag såg det, en såg den så det jag visste att jag inte behövde kliva in med minna min röst för att kvitta ut buffelsröst. Det, det det är det så jag ska Precis. göra. Jag ska bara göra allt för att kvitta ut din. Likt en så här en en liten hockeymatch, du vet när det blir ett slagsmål när man kvittar så likt är Johan och jag. Mm. Ja, det. Lite... Ja, Johan är det inte nu. Johan själv. Ja. Jo, det har väl varit så galet jätterkul att höra. Men eh vi var hade på en filmafest på Sundbyholms slott där alla fick låna sig 1700-talskläder. Mm -hmm. Ja, kul. Ja, jo, men det det var det var fint, det var det var en kul fest fan. Det höll väl på jävligt länge bara. Så eskalerade väl allting som vanligt. Men dog det ut <skratt> eller för att den hette kosta länge eller så? Alltså... Ja, det gjorde väl det alltså klockan måste det var väl säkert 6 på morgonen eller någonting när de andra droppade av så var det bara jag och mina två små kamrater som höll oss vakna. Och eh vart väl en del alkohol och eh några tre bilder med, ja, eller någon undra. Nakenbilder med eh biljardkön och fasaner och fanarnas moster. Mm. Så ärligt, låts som en standard firmafest. Ja, lite så. Det så skulle jag hamna på Instagram vad det kanske inte det smidigaste men det var väl så där. Min chef har ju inte så jävla nöjda. Var... Nej, han var inte nöjd när jag vaknade och såna där. Jo, Jonas. Det måste vara den mest toleranta chefen i hela världen. Nej, det jag var det. Fast touch, är han ju... han en låst Jonas som ni har gått igenom mycket ni då. Vi har delat, vi har delat typ en del olika moment. Nej. Jag tror ju någonstans också att det blir som alltså typ en slatan i vad ska vilken klubb där? Sen säga Barcelona för där fick jag ju gå, men typ i Vad kan han, vart var Zlatan, Zlatan, Zlatan, vart vart vart vart Slatan Slatan vart vart Slatan som värst vilken klubb var han som värst Han var ju rätt rätt jobbig Ajax. Ja ja Ajax. Ja, ja. fast Ajax, Ajax såg ju ändå guldkonen i honom. De visste ju att de skulle liksom sälja han vidare. Ja precis. Likt det Jonas han är ju Ajax och far i Slatan. Det är mm. verkligen Han ser ju ändå han ser potentialen i det hela. Han har ju mycket tålamoden då. Wow. Ja, jo, det han har han har ju metall... om du han blir arg så minimerar allting som du gjort under alla år sen du började med mm. allt ifrån förseningar till baksmällar till sp ja, spii på jobb jag tar, jag tar etcetera. Förslag. Ja, men ja. samtidigt kan man ju inte bara lägga för nej, nej, nej, nu nej, lägger jag... vi bara minushögarna på varandra. Det kommer ju mycket plus ja, emellan minushögarna menar... så det. Inte... Det är det jag menar men än en... och det, det det är de plushögarna som också gör alltså att det blir lidligt. Jo, jo. Men Är inte som det har varit jag har lugnat ner mig hemma. You must go on. Jag har ju en sak i tanken med just för vi jo jag jag jo jag plockade upp Johan igår efter jag hade lirat golf så åkte vi hem. För övrigt så var han inte så bakfull som ni lärt som ni berättade. Hej Gud, nej nu. Ja, det kändes oförskämt pigg när jag plockade upp det. Ja, men vi det var inte så farliga. Alltså vi var inte dyn dyn raka liksom. Det var bara att vi var på hysshumör liksom så. Ja. Jag ja, menar i alla fall då plockade jag upp honom så berättade han det här det här Instagram grejen, den här bilden och att chefen han blev lite sur på det. Eh, då det slog mig det här fenomenet för jag har varit med om precis samma sak. Men då blev ju jag vad ska man jag blev jag blev ju Jonas jag blev ju chefen. Vi hade haft eh vi hade haft efterfest på ett olämpligt ställe. Eh efter eh, Kings eh, Vad kan det vara? Vi <laughs> ja, fann någon myndighetsperson ifrågasar så så i alla fall så hade vi haft efterfest och eh, jag går upp på morgonen också rätt trött och sliten dagen efter. Så då får jag för jag har ju inte Instagram, men jag får ett SMS om att det ligger bilder på Instagram från den här efterfesten jag ringe ju schelruterna personer som lagt upp det och begärat att de tar bort dem direkt. För det är det, är det här fenomenet som jag inte förstår med på det här med att varför måste man lägga upp? Varför måste man dela med sig av någonting som är lite det är ju en like grej för i det, det det hon ville åt med när hon la upp den här bilden också. Hon ville ju jobba likes alltså jag har varit med om någonting som inte ni har varit med om och så hashtagade vi efterfest. Så hashtagade vi det. Alltså och det en delar med jag blev bestört först. Det som är problemet i närmande grupp det. det som stör mig är ju just det här, varför måste man dela med sig av någonting? Varför kan man inte bara så här, ja men om man verkligen vill visa det sparbilden och visa den när vi ses man visar det för stora massan liksom så ja, att men, man vill liksom Nej, det gör mig bara visa och kolla hur kul vi har det. Ja men typ men ja precis. Men sen blev det också lite lite så här. Äh, först blev jag sur. Det blev arg och ledsen och sur. Sur och ledsen. Men sen blev jag så här, jag är ju likadant fast på någon annan sak och då tänkte jag på Twitter där. För jag då gick jag igenom mitt Twitterflöde. Då har ju jag liknande bilden fast nu var det en text. Har ju jag valt att sprida någonting så fort som möjligt när jag har hittat ett scoop som jag tycker är ett scoop. Vad var det för något? Ja, det, det var ju inte alls lika bra men det är samma princip. Det var den här syrianska jag släppte in ett mål igår när så att jag satt och kollade på dem. Uh, och det var ju så här det var en inne var en inte inne. Då skrev jag så här Mjällby sudianska 1-0 målskytt Håk AI. Jag tyckte det var lite så komiskt. Men det är, jag jag är ju precis lika illa som som som den här som nu la upp den här bilden på Instagram eller de här som la upp bilden på Instagram från efterfesten. Mm, jag tycker inte det behöver nog vara något dåligt. Alltså Nej, det var då. Du vill förmedla Ja, det var inte ja, dåligt med måshet, men däremot så är ju det samma princip egentligen. Ja, alltså att du vill precis. Man vill förmedla någonting. Ja, men det där det var det jag menar, att då kan inte jag stå och peka med hela handen att det där är fel och det där är fel när jag egentligen gör precis samma sak fast i ett annat För det, det surianska kanske blir varför på mig så har man tvungen att nämna horta <laughs> och den boll, alltså det är ju precis... <laughs> inte Nej, men alltså det är väl klart att man ska få sprid information och bilder men den där bilden är väl mest för att ja som Johan säger det vill handlar väl om att visa att man har ett liv liksom tror jag många för många har det så här ja, på en, en, en det är kanal så. liksom ja. att säga att jag gör är lite wild and crazy så här är det så här roligt har jag <laughs> det fast, jag, fast det sjukt är ju lik den här efter festen och bilden så är det ju inte den som har tagit bilden och lagt ut den som är wild and crazy Det är ju Johan som är wild and crazy mm. Jo jo men alltså så, personen han, han, han, han var med på det roliga bilden Han vinner vin ju, <laughs> vin ju liksom enkla Han vinner ju mm. enkla poäng en, att han bara är med Johan Ja precis GTA tilltalar alla på ett ja, eller annat sätt. Jag alltså jag jag kan sätta jag kan sätta syskon barnen som är Det ska inte ingär. göra. Ja men de de fattar ju så inte. Våldsamt. Ja men de tycker att det är roligt att köra bilen. De kopplar ja, inte på de kopplar det. inte att de De man... kopplar inte att det är en snodd bil. Nej, nej. <laughs> precis. Precis. Så och personerna med snoddarna har otroligt så här världens trauma efter det. Här. Eller kanske är ja. död. Procisstås. när berett om de här skolskjutningarna där blir det har sjukt mycket skolskjutningar nu efter vi har pratat om det eller så här hoten faktiskt det, ja, det är lite konstigt det, nästan det blev ju var ju inget ingen skolskjutning skett nej men nej, jag tror ju att liksom vi som du berättade om att det är nog vi har nog fler lyssnare än vad vi tror och några ut kanske i fel får är du med? Ja, vi sitter och jag har nischat oss på ett olyckligt vis. Ja, och sen är det de här fem lyssnarna vi har. De här fem de bor i fem olika städer. Varav att med, en bor i Örebro, en i Lidingeö, vad var det mer det var? Eh Mjolby. Mjolby. Mm. Ja, precis. Och så har de bestämt sig för att lyssna på allting. Lysna på ingenting förutom just mitt snack om skolskjutningen. Ja, Joans. De kände de kände pressen från Johan tror jag. Fast jag trodde nog mer faktiskt du som kommer göra skolskjutningen. Ja, alltså man när du om man hör dig prata om att du ska fucka ur på GTA liksom, då trodde jag du är så mycket kapabel Nej, till att göra. Nej men det är det GTA blir ju min ventil för att det blir så. Jag tror ju jag tror ju tyvärr att de här grabbarna jag tror att de de de lyssnar typ på oss innan de går och lägger sig så har de bara oss i bakgrunden och så typ kommer de bara ihåg det här är en skolgångsbanätsställe liksom ja, så här. Men det var ju det, men det här senaste händelsen det var ju den i Linköping där Kille Greps eller hur, hur hur var det? Det var väl i Lidinge. För att det var i någon Ja, Lidinge kanske. Till Camilla Wahlgrenson gick i den skolan så det är ju inte väl i Linköping. Typ springa för livet ska vi våga liksom uppmana någon att göra det. Då? Ska vi se det. kanske se om det har en effekt då så <laughs> som vi säger så här honet chilla lite med det här nu. Ja. 1977 så skickar man upp Voyager 1 i rymden. Mm. mm. Och nu har nu har ju den här rymdtonden nått den inte stellära rymden som man kallar det alltså yttre mm. rymden. Precis. Vilket då för oss in på frågan finns det liv där ute eller inte så in, kokar ju den frågan tycker jag ja, det finns liv där ute helt 100 art ja den kristna socialdemokraten ja. tittar med vad tycker du <skratt> jag, jag, tror <skratt> jag tror inte det Nej, jag, Nej, jag tror fan. Det inte det. men men hur det var intressant att höra och, Johan om du utvecklar vad, vad är det som har fått dig att tro att livvarelser existerar för de statistiken li så liksom är det att de liv på jorden liksom. Jo, ja men berätta om statistiken här, också. Ja. Alltså det finns ju så många planeter som är lik våran. Så alltså det det, det det vore ju att det vore ju konstigare om det inte fanns med tanke på antalet planeter och liksom hur stor det är liksom som alla de här slumpmässiga konstellationerna av eh atomer och liknande ni vet som har faktiskt på ett så här kaosartat sätt mm slumpmässigt bara bildat förutsättningarna för att det skulle bli liv på jorden att det chanserna är väldigt små men inte vi, så innan, små är de. Ja men innan vi innan vi innan vi skapades mm. så var chansen att just att de här molekylerna eller de här atomerna skulle bildas och skapa någonting var så ofattbart små mm. att det liksom inte fanns nästan en chans och så händer det liksom ofattbart eftersom att det handlar inte bara om att vi måste ha syre utan det handlar om en sak en sån sak som att jorden eh vår planet ligger i en sån bana som gör att hade vi hade den varit tror jag 5 eller 5 fem eller 15 alltså 5 närmare eller 15 närmare eller 5 ah, ja. längre bort ja, eller 15 längre bort ja. så hade vi frysit eller respektive blivit brända ja, eftersom att banan är så pass exakt så vi klarar oss men men nu, nu vi vi leker med tanken att det nu finns liv någon annanstans då. Hur ser det ut då i era i era huven? Jag har så svårt att se det ut som att så kör de bilar och jobbar de på Astra, driver om restauranger, jobbar de på kläder tycker jag. Ja, men det är det som är så intressant. Alltså. Eller är det så här som i Simpson, de här vad de heter? Eh, uh, Klingons eller? Ja, de. precis. Ja, <laughs> men nej men det är det som är så intressant är att man påstått i universum är oändligt. Ja, för det vilket gör är att uppsättningen planeter eller uppsätt uppsättningen av alla molekyler skulle kunna är också oändlig, vilket betyder att det kan sitta personer som oss tre i en annan del av alltså långt långt bort i universum. Och så kör den liksom fast den kanske heter Trojkana. Rent teoretiskt. Sen är det väl chansen är väl försvinnande små att att vi ser likadana ut. Vad tror du det största scenen då? Om ni tänker på hur rymdvarelser i steltas typ i serier ja. i tv-serier och sånt så ut, alltså de är ju hyfsat man märker ju att man har utgått från en en mänsklig referenspunkt nej, liksom klart. ben och armar. Nej ja, men Ja nej men jag tror att det är så att det går ju från att att rymdvarelser ser ut som oss, vilket egentligen fast trots att chansen att de skulle typ ens se liknande likartade ut som oss är ju ganska små för det, ja, det människan är ju inte referenspunkten i hela universum utan det kan ju vara rymdvård ska ju se ut som liksom ett mål. Så det finns ingenting som säger Nej, att de, de skulle var... ens likna oss. Alltså... Nej men det är väl som att de har hittat det här djuret nu som är helt muskellöst. Som bara studsar, ja, som studsar runt på havsbotten. Ja det är som en geléklump nästan. Som ja, har inte en enda muskel i kroppen. Det skulle väl likväl kunna vara så för en utom jorden. Ja alltså rent teoretiskt så kan det ju se ut i princip som, hur som helst. Det är ju ingen mm. som vet. Jag har ju så svårt och jag vet att det faller. Ni kommer ju smärsa mig nu men jag har ju så svårt att Och tänka till. Jag får in liksom inte för när jag tänker blir det blir så antingen så blir det alltså typ de här som i Simpson om jag tänker på det eller så blir det att det ser precis likadant ut på en annan planeten. De har sina bilar, de har sina jobb, de har. Jag får inte det är för att jag är så jävla skeptisk, men det är också för att jag går in och inte tror på det. Jag försökte ju verkligen tänka mig in hur det skulle kunna vara. Äh, ja, jag tror du, fan. Du vill veta hur de har det på sin ja. alltså hur de Ja. De säger ju det som nu jävligt dåligt därför det är det som skiljer människor förnuftigt att vi är liksom så här känslor och mmm samvete. De är nog att fatta beslut ja. och rationella beslut och sånt ja. Kan de om det då? Ja, det är det För, alltså otroligtvis finns det finns ju ingenting som kommer att känneteckna dem utan om det finns eh under finns alltså de kan göra vad som helst och ingenting. Som Johan säger, de kan mm. se ut som en en liten de kan vara små muskler som eller muskulösa skeletklumpar som bara hoppar runt och inte intelligent alls till att vara liksom extremt intelligenta, högstående, otroligt mm. vis liksom ha teknologi som inte vi kommer ha förrän liksom om 1000 år. De har iPhone 6 redan. De har iPhone, de har fått iPhone 6 redan. De streamar utan problem och fråga sig, vad vad ska de hit och göra liksom? Alltså det finns ingenting som säger att de måste vara, vara här. För Ta de kan oss ju som slavar. Om man tänker typ på 60-talet, världens starkaste dator då till exempel eller vad mm. om det var 70-talet, den var ju den var inte ens lika stark som våra telefoner idag. Nej, precis. Och skillnaden mellan iPhone 4 och iPhone 5 var ju bara något år medan skillnaden mellan den första datorn och den de andra datorerna då tror det börjar bli flera mm. det var ju liksom flera år det kanske var 10 ja. år 15 ja, år det går ju eh, väldigt så snabbt. och principen är ju att ju snabb alltså när vi väl når det här teknologiska framsteget att vi kan skapa datorer och sån här då börjar allting gå mycket snabbare alltså hel, vi, vi märker ju själva teknologi teknologi teknologin går ju mycket snabbare hela tiden. Mm. Och det är samma sak troligtvis hos aliens då. Men säg att de började 1000 år innan oss. Då är de ligger någon kanske 1000 år före oss i teknologi. Mm. Ja. Så varför skulle de då prata med oss, förstår ni? Om ja. vi vi behöver inte vara någon högst stående eh ras eller nåt i i universum. Vi kanske är som ja, vi, vi, är... vi kanske är som en guld fisk för dem. Ja, det, det finns precis. ingen anledning för dem att kommunicera med oss. Jag tycker bara låt dem vara. Ja men alltså de, de vi förstår inte bättre. Nej. Även det är, ja, jag har ju så jävla svårt att sätta mig in i fermentet tror på det alls. Alltså Eller, likväl jag, tror, tror det är likväl som ni om ni skulle prata religion. Alltså precis samma det är ju samma sak om ni förstår vad jag menar. Ja, jo. Alltså, vi, och jag försöker vi. ge det verkligen en chans men jag kan ju inte. Det blir ju bara att jag så här Det vill förklaringsmodellerna ska skilja sig så att alltså menar sig religionen säger att ja, den här boken skrev som skrevs för X antal tusen år sedan eh är liksom beviset att det här ja, personen precis. Gud existerar och så vidare med hänvisat till boken. Medans vi kan sitta här och visa till, ja rent statistiskt borde ju finnas eh ja i slutändan så uh, ingen som vet men men det är det som gör mig så det gör ju mig så jävla mm. också att jag rallerar bort det hela tiden. Jag kommer ju på mig själv. Och jag bara nu ska jag börja tänka det är därför jag var tysta. Jag bara nu ska jag sätta mig och sen bara, ja jag vet inte. Jag har så jävla svårt och jag tror ju inte att det finns. för jag tror ju någonstans att då måste jag uppenbara det sig eller vi borde ha hittat dem i så fall. Jo men det är det som är så det är det som är grejen att och vi säger att de har universum har funnits miljardtals år. Ja. Alltså långt innan jorden existera. Mm. Alltså jorden har inte ens funnits. Jag vet inte var hur ett det är fortfarande ingenting i universums historia. Alltså nej, nej, universum är, är extremt tungt, mycket större och har funnits extremt mycket längre alltså miljarder mm. år innan. Så när det funnits mycket längre än jorden, vilket mm. betyder att innan jorden ens började existera så kan det ha funnits liv och det kan ha datat ut kanske. Ja, precis. Och sen tänker man så här ja men vi började vi började skicka ut uh, rymdsonder på 70-talet vilket var 40 år sen och det är ju ingenting i universums historia <laughs> så det är, och nu förns nu när denna inte släppa rymden alltså det är, sannolikheten att vi stöter på någonting extremt litet Alltså jag vet inte hur jag lyckats övertyga buffén nu. Nej nej, det har ni inte gjort fast det är ju också för att jag är väldigt envis att jag. Nu, inte... Det i din värld så är vi ensamma i universum. Ja. Fy mm. fan, vad tråkigt. Ja, det är bara vi liksom och den här planeten det är utdöende och ja. ja. Ja, om vi inte börjar skärpa oss snart med miljön nej nu ska inte. Men nej jag har jag vill ju någonstans. Det skulle ju vara as häftigt att tro att det funnar men jag får jag är inte övertyga mig. Nej, det är svårt, det är svårt det är att övertyga svårt, folk. Och framförallt när jag är så jävla bestämd i åt att det inte finns. Jag försöker think outside the box, men det, det går inte så bra. Det går inte så bra. Nej. Men vi får få, vi får vi kan inte göra som vi kan att den och otroligtvis kommer vi aldrig liksom man kommer väl aldrig få veta svaret. Det är som med Gud kanske. Nej, vi får utom när vi när tiden är kommen. Ja så, ja precis. Ja, Johan får ju aldrig veta han får ju bara veta om djävulen existerar eller inte. <laughs> Han fins. Nej, det är ju ni har schabare den. Ja, han ja, ringde igår. Signat. Kontraktet. Lena Belsibua gör det. Kontraktet är eh eh klart eller? Ja, men redan signat. Han var med och skrivit under någonting. Jag fattar inte vad det var. Men jag bara hörde. Men jag, jag tänkte tänkte han... ha det här på den här avdelningen. Tror du skulle göra mycket nytta där? Säkert. Jag kom på uh, känniskapottning. Okej, okay, vänta. Vi får ta det om det. Nyss. Men jag kom på att jag hade träffat en mm. känniskapottning. Det här är en bomb. Det här är en bomb. <laughs> <Alltså>. <laughs> Eh uh, var vi min det har nästan blivit min macken här innan jag spelar golf den här söndagsmacken. Det blev ingen kalsong igår. Eh uh, det blev där mot en loka materiell och uh, en sweatshort. <laughs> till Varför blir du upp? Kom in i kan? Kom in i kan? Eh uh, är lite är lite trött. Det är lite försenad som vanligt också igen. Det är då kände spottingen kommer fram. Vet du när jag ser? Bobby det är väl ingen kändespot. <laughs> Jag visste att du skulle säga. Det är väl en kändespotter. Ja, det är en kändespotting. Han är pårbobby. Hår, nej inte håll Bobbe okay. inte inte inte uh -huh. inte. Inte centra inte långt. Jag, lång, lång, ja, lång jag tycker det var lite okej. Det här är, oh, okay, det här det här är, är news Bobbe han som äh, har men, en Nej nej, nej det här har förkortas där har keyn är, är jag, alltså, ja. bort. Nej äh, ja det duger nej, inte. Det där duger inte. Så vi kan inte sjunkas hul åt som helst. Nej precis alltså grimstätt på ändå kul. Det här är bara pinsamt. Men nej vet inte vad som är det som är kul med det. Det var att han ska gifta sig här nu nästa vecka. Vad hade han varit och prövat kostym och så hade de på jag vet inte de på kostym i butiken vart han nu de hade, sagt så, här, de hade sagt så här oh, de hade sagt hall där funkar du så du säger han så här det är jag som sätter trenderna det tycker jag är jävligt det är osympatiskt drag och <laughs> ska jag sen ju också sätter trenderna ja, har härligt. du sett har du sett han la ut tröjor nu med bilder på såna tröjor har han hans butik på Facebook men så här, fake du vet de här ja det är en vanlig kabelstickad tröja med fake Burberry mönstrat eh, tryck på liksom är, som ärmpatchesar och bröstficka exklusivt. Mycket alltså det är så fake och så, så fuls att jag vart så här alltså jag kräks ja. så ja det var fruktansvärt ful så jag bara jag skiter bara, alltså, sn bara snor så här kopierar så jävla. Ja, det det, men det är om man gör dåligt också. Ja, jag, men ändå. Och sen liksom. stod det se mer. Det var lite det. Jag tänkte kontra med och lägga upp en bild på våra det där, ekta men ekta det men. Är, det, är, det är faktiskt det är just Burberry jag är väl tacksamt och och försöka um, kopiera från. Det har vi sett på mm. likadant så kallade halsdukar och sånt där som inte är. Jo, vi får nog sluta med det. Med det märket bara för den anledningen. För att det att det, blir, det blir lite urvattnat eller? Nej, men det är många alltså, det blir det, det är ju den här stan alltså, märket behöver ni inte, ni kan ju sluta med deras check pattern liksom. Vad är det nu heter deras. Ja, men det är ju deras grej. Alltså det mesta har ju vi tar ju mer med tonade. Av, är... av, ja, jag vet ju de vi tar brittel och fan ja, heter. Eh, mm. uh, men det är så många som kommer in och säger, nej men här kan man likadan köpa fake i Turkiet. Alexander liksom, det är många det är som spelar kunder. Vad händer i veckan? Ja, ska faktiskt jag har jävligt mycket visst i veckan. Jag kom precis på att redan idag så har jag möte klockan 4 och sån här politik klockan 7. Så jo, jag har mycket den här veckan och står i. Är så illa tidena. Jo men vad det. Jag tänkte diskutera men det kommer väl kanske fire blir jag. <laughs> Vet du vad i lördags? Vet du vad som var då då? Vem som var vad då? Nej, vad som i lördags var Vad som hände? Ja, eller vad det var. Det eller vad mm. det var kan man inte säga det. Det bygger upp det jävligt konstigt. Men det är ett år kvar till valet. Eh. Uh, ah. Och ja men det det är ju inte det jag ska inte prata Nej. politik. <laughs> men det var ju någon så här på aktuellt vad fan det var att det var sjukt mycket folk som var osäkra på vem de skulle rösta så här, mer än vanligt procentuellt i de där siffrämätningarna. Har ni bestämt er utan att eller är ni <här> nu så att du ber jag ska inte prata politik ja, men jag <här> skulle prata på det rigga svar jag, jag svar, väljer att inte svara på den här frågan bara för det ingen syftet kommentar. inga kommentarer inga kommentarer ja, men du har ju inget mer då frigga <här> gå jag har inget mer att säga jag gillar inte att säga till Johan så här du vet jag ska inte prata politik det tänker jag ja, var intressant vad, vad vill du komma nu tänker jag då ja. med själv och de så här i alla fall ner jag orkar <här> inte ja vad har ni tänkt rösta nej ja men närmen för artighetens skull Jag har inte bestämt mig sympatiserar inte med något av de här partierna. Nej, och det är sjukt, det är sjukt många som inte som inte gör det. Alltså jag fick ett förslag från en kompis igår att vi skulle starta ett eget parti. Han sa ja. att vi tar det bästa från alla partier och skapar ett eget så så här. Det. det har gjort tidigare. <laughs> Precis så kände jag för jag fick den förfrågan i helgen också i lördags. Att skapa ett eget parti. På fyllan såklart. Då var det var en kille som tycker att han är han tycker att han är lite han är above us intellektuellt. Så så han sa ja. Jag skulle kunna tänka att du ska vara med i mitt parti. Och sen rabbade han upp lite name-droppade lite så här krogmänniskor som skulle vara med. Och det jag sa, jag bara, oj oh, det är intressant vi kan prata. Men då är väljer lite... man krogmänniskor. Ja, men för att vinna ja, röster. Faktiskt. Vinna enkla röster i tanken. Men, och lite som du sa Persson är ju, jag kan säga, vad fan, det där har väl hänt fan sen det det en, det hela en, hela varje, varje jävla val. Ja, det, alltså, det händer hela tiden. Då, då är det mer cred till de här piratpartierna som ställer upp jämt. Vi kör Alienpartiet, vi tror jag. Ja, det är. Vi ska lägga ner budgeten. vi ska plöja ner miljarder ja. i att försöka ta reda på ja, om det är värt att peta pengar ja. bara för att ta reda på er, ifall Det hade det. varit spännande att gå på möten eller. Jag tror jag med. Vi hade inte vi hade inte gjort så mycket i samhället. Vi hade blivit så här vi ska, vi ska dit tänker vi. Börja liksom en jävla powerpoint hade vi haft liksom. Ja. Ska hey alltså att keyväx musik eller liksom. <laughs> <laughs> skapa stämningen. Ja, jag tänker ju shoppa det. <laughs> Det värste, det vi skulle säkert få någon jävla röst ja, ja. garanterat tror jag. Vårt mål att avslå om, om det existerar. Ja men liksom vi, vi satsar hela budgeten just på det. Vi höjer skatter, vi gör hela så, alltihopa. Vi ska liksom Hela alla ska med på. Alla det ska med på. Jo men är det så att om vi alla bara i kan enas om en grej så fan, då hade vi kommit då tror jag. Mm. Inte hålla på att dutta med massa skolor och där mm. eller kurser och sånt där. Ja. Så så så vi samla folk i fyra år så ska vi ta reda på det. Här skriker de här fyra åren nu. Det är vad vi behöver. Ja. Vi liksom, det... kan ju undvika skolgången där för fyra år. Det är inte så jävla mycket. Era barn kommer klara sig ordentligt ändå. Mm. Det kanske blir lite längre kö liksom. Ja ni kanske får vänta lite längre på akuten. Men, Men. vi ska ta reda på lite större klasser i fyra år helt. Ännu ett loppet så är det här värt det. Och det är som du säger vi ska verkligen ha den ståndpunkten så här ge oss bara fyra ja. år, feel whatever vi behöver. Alltid ja. 4 år senare upp X antal miljarder fattigare ja. så tror jag inte vi att vi lyckas hitta dem. Fast vad skönt ifall vi hittar dem typ det tredje ja. året. Fan, vilka jenter vi, vi skulle må. Tolja så. Ja. Inna faces. Luka. Vi kan snabbt. säga så här här om. de är på den här planeten. Nu ska vi bara ta det dit. Korean. We big. Han läser mycket runt av egentligen. Nej, jag jag är inte övertygad, men jag hoppas ju för det hade ju varit roligt ifall det fanns Elians. Eller om det nu skulle dyka upp eller om det skulle det skulle ja. vara roligt. Jag kanske skulle bli rädd, men chansen, det skulle vara intressant. Chansen finns, men eh, sannolikheten att vi någonsin stöt på dem är så försvinnande liten att vi förmodligen aldrig kommer få svaret och Buffi kommer aldrig bli övertygad. Han kommer det kommer ligga där på dödsbädden och säga att nej. Ja, då har vi väl inte varit här. Inte. Johan. Doktoron fick. Jag tog dem de redan är här. Jag sa mm. att det finns män i black och alltihop. På tala om just att avancera i någon politiken just om man vill göra det. Alltså tänk så här, om man nu vill tjäna pengar. Alltså ja. man kan ju klara sig riktigt bra på och vara politiker. Det finns ett sätt. Då det då räcker ju med typ så här. Tänker Sverige byråkraterna. Eh, lite obehagligt parti såklart, men eh många jävla folkskallar vilket gör ja. att det finns ganska stor potential alltså det är som ett SD som Bayern är ställt jäkligt ja. många följa alltså jäkligt många mm. följare men de är så inkompetenta så ja. många att man kan att det faktiskt <laughs> finns en rimlig chans att ta sig långt i partiet ja ja ja tror jag vi hatar, ju, du vi hatar men du kan gå långt. Alltså, ja, det kan gå dig. långt som satan i det ja. bara på och ha Jimmy. retoriken, hyfsad retorik ja. för att det är ju vissa använder vet. Så länge vi inte slåss med järnvare på strupeplan så kommer man ju Exakt. ganska långt alltså. Det är det alltså, jag menar, det är liksom du behöver hålla dig lite i skinnet, du kanske inte ska twittra ut att att hitta dig. Jag ja, Johan, du kör. Så att Jimmy kommer hata dig. Men mm. äh... intressant, men jag såg en grej på Instagram så. <laughs> <laughs> ja, men så din en, en grej man har tänkt på. Alltså ja. Man skulle ju tycka kunna... att man tror man pallar det psykiskt då för det blir ju Nej, jag, alltså, det det typ i media att ju är jävligt... helt man måste nästan vara nästan övertygad ja. så alltså SD. Det är det. För att det är, som sagt de har kommer väl få kanske runt 15%. Procent. Jag tror att det är lättare att glida så typ, inom et moderater liksom, eller socialdemokrater alltså. Men vi skulle inte prata politik så. Det är ju politiskt. Ja men okej okay, men jag flott. Fast det är inte ja. politik vi pratar nu. Det är bara det här du vill prata om så släpp det jävla. Men det är ju inte det är inte politik vi pratar om nu, eller? Jo. På vilket sätt blir det här politik? Hur man tar sig in i riksdagen. Jag orkar inte höra om <laughs> Jarlsfar SD. Jag är så jävla less på men det. Men vi har ju vi har ju nu håller vi ju på med en. Vi går ju bak för det här är ju inte att prata politik. Det är som att säga så här, ja, ah, men rymdskepp. Ja, men jag pallar inte att prata aliens. Men det är ju <laughs> är Ni missförstår mig. Ja, jag tror att vi missförstår varandra för det är ju inte politik. Jag ska prata ämnet. Ja, vi stör inte ämnet. Det är inte ämnet alltså, allting kring Vad händer vad händer i helgen då Johan? Då i veckan. Du har inte sett. Ingenting. Det. Jag ska jobba och spackla lägenheten. Det är det jag ska göra. Jag har inte riktigt kommit igång med lägenheten. Jo då men det har inte såg min brist i spacklandet kan man säga. Så att jag jag behöver lite hjälp. Först nu har du insett det. Du nej, trodde nej. Det? nej. Nej nej, det jag har försökt Aha, många gånger men ja men, men det är men det menar äh... fram tills att du försökte inså det att det har varit lite svårare än du trodde. Ja, jag insåg att det tar så mycket, mycket, mycket längre tid att jag gör det. Än att jag tar hjälp optimist, av en... Nej, nej. Nej. Okej, ja, okay. det gör du inte. Nej. Nej, nej, jag insåg bara att det här tar för lång tid. Sankta Psycho. Han ja, har en bra bok. Nej. Mycket bra. Sankta Psycho. Läst den. den? Den är fruktansvärt bra. Jo, ger det chans. Om till och med jag har läst en bok och sett att den är bra. Poet. Är ja, det till och med att du har läst en bok såkten är bra då betyder det ingenting i världen. <laughs> <laughs> nej men ja, vi runder väl av och ja. säger Men vi måste väl också så här ifall vi nu har lyssnare måste vi ändå uppmana dem att skriva vad vad vill ni att vi ska prata om. Jag kan och inte kärlek. Men nej men mm. eh, maila in vad alltså om det är någonting <laughs> någonting speciellt eller skriv på Insta Instagram Trojan Podcast funda vad skriver någon jada meddelande där vet inte kika vad gör man Ingen aning vet inte kika vet inte ja, kik. Kik. det någon men kika kika är inte det som är en, typ inbox Ingen aning Så där det var där Ja Nej, det vill det äh, ja. är inte det en chatt eller sån Jo det är det ja, en chatt skriv skriv skriver ni vill att vi man måste ju kunna kommunicera på något jävla sätt mm. på Instagram Kan man inte vara anonym på något sätt alltså om man inte vill alltså kan man Jo men då kan man ju skriva gästboken Yes och så säger du säger ja tack så mycket för mig kul att ni lyssnar ja. eh som vanligt vi ibland så vi sitter här och pratar bara ibland blir det bra men oftast blir det ganska mediocre men kul att du lyssnar då vi ses nästa vecka jo, hejdå